Rugăciunea a 54-a pentru dobândirea smereniei adevărate. Aleluia, Doamnei suristoase, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiește smerenia cea adevărată, care este o însușire sfântă, o deprindere dumnezeiască a Sufletului, o împlinire a poruncilor și o trăire a cuvintelor Sfintei Evangheliei, ca să trecem printre toate cursele demonilor și dușmanilor. Să ne îmbogățim de darurile cele duhovnicești să ne îmbrăcăm cu veșmintele repădării de sine, să ne ducem crucea cea nebăgată în seamă de oameni. Aleluia, Doamne, Iisuse Hristoase, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiește ne smerenia cea adevărată, care ne împărtășește de binele cel dumnezeiesc, ca să disprețuim și să lepădăm binele nostru cel lumesc, care... Este amestecat cu vicleniile celui rău. Ajută-ne să dobândim smerenia care nu se mânie niciodată, nu caută să placă oamenilor, nu se lasă în voia întristării, a fricii de moarte sau de lipsa celor necesare traiului. Aleluia, Doamne, Iisus te iubim, te slăbim și te rugăm. dăruiește ne smerenia cea sfântă care rodește de făimarea de sine, ca să trăim prin tine viața cea adevărată, să stăm neclintiți în voia Tatălui nostru și al Ceresc, să adunăm mărgăritari de Duhului Sfânt în viserie inimilor noastre, să împlinim rolul de măslin al sufletelor cu rugăciuni, slujbe, imnuri cu fapte de iubire și slavă, ca să că între ce aleși ne luat.